Eta txalde untaan, irait, zufia uge, eriz aina gurekin arra txalde hon. Arra ah, txalde Be bai, uh, ba nahiz eta gaurku gaia ez den biziki alegera izanen, baina nintez gari jala ere, naskia, artikulu bat ikusidotak, zaki uh, gau, Eta um, leheratzearen sindromoa ipatzen dute hor, leheratzearen sindromoa frantzexez, eh, eta azte mute euskaraz, bo, hola iranen dugu gaur, eh, psikiatria eta geriatriari lotu aden uh, sindromo bat da, adinetako jendea unkitzen duena leheratzearen sindromoa izena ezagutzen zeroen? Bai, bai, bai, bai, haula Euskaraz, reiten duzu? Bai, edo, esakit sindromo... Bai, bai, biziki, bai, sektorean, be, bereziki, bai, bai, ipatzen dugu ainietz, bai. Ba, so zaina zira, etxeetan ibiltzen zira, eta... Bai, baditugu, ba ba bai, ba, batzuka, eta ezagutu iz, izan ditugu ere, bai, sendrom de glizema hori, reiten duzu hori, bai, bai, bai. Eta, ordon, zer da? Espikatzeko gure entzulei. Eta justuki, zer da, zer da, sindromo berezia da... Nik depresioari beraz lotzen diot, beraz depresioa bezalako uh, sintomologia du, eh? uh, tristetasuna, uh, uh, haintzina joa iteko gogorik uh, ez, uh, indar gutti uh, uh, morala behititzen delarik, uh, eta bar, eta bar, eta hori uh, gehienetan ikusten dugu... Uh, eritasun bat uh, diagnostikatu edelarik, bereziki, dementzia bat, alzaimahar delako bat adibidez, horik usten ditugu diende batzuk, justuki, uh, sinro uh, iristen direnak, eta uh, reiten dugu piska bat, uh, hola, zutela gehiago bukatzeko gogorik, eta uzten dutela hoian gorputza uh, jauzten, uh, edo lejatzen jostuki. Hmm, hemaiten dute hemen uh, ba, zerkeragiten alduen uh, ba, lehatz esindromora uh, lehenik norbaiten eriotza aipatzen da bikotean den uh, uh, be, bikoteak dindirenak eta bikotearen parte bat hiltzen uh, delarik, azkenean eriotza gertatzen delarik Nik deien txunan dut, olako historia batzu, nun bikotean bat hilzen den, eta somait asteberantago, bigajena hilzen den, ez? Bai, bai, bai, entzunan da, justuki uh, bikoteetan, uh, gero guk gehiago, justuki eri ikusten dugu gehiago uh, eritasun diagnostikoena entzinen, mm. eta ere bai, uh, eginitzetan uh, etxaldaketetan adibidez uh, uh, familiako etxetik, zahetxera, edo apartamendu baterat, joa iten direlarik uh, persona horiek, hor, mm. mainan bai Higia da entzuten dela eta gok bat ditugula hola bikote bat, zogioztuki bat ja, joan eta bestia bizikifite joan dena holako mm. uh, sindro batengatik bai. Bestearen galtzea, autoestimaren galtzea ere gertatzen dela iduriz. Bestea galtzean, ere ustez horreka eta egeperioainiz galtzen dira, eta besteak gabe bizitzen segitzeak zaila iduridu, eta hoan jendea depresio lagian txartzen da, eta horrek ekartzen ditu eritasun laghi eta be, itzul, itzulik gabe ekoak... Etxe bizitzaren haipatu duzu, uh, anekdotabat konatzu dirazu. Uh, ba, inoztuki, pentsatzen dute mazte bati, beti, uh, nire, nire, ez, fe, beti esikitzen dugu, duguna, mazte hogek bazen basehi bat, uh, badu, basehi bat, eta bere basehi inguruko lujak saldu zituen eta imubleak egin ituzte uh, uh, lujorietan, eta beraka imubleok tako bi apartamendu erosiak zituen uh, bera eta bere labarentzat. Zantzartu ziren, um, basegia abandonatuta gero eta poliki, poliki, emazte hori hasi zen, jostoki, uh, depresio mota batean sartzen, uh, egeperioak, galdurik, hor uh, jartioa juntzatzelarik, uh, uh, animaleko dinamika bazuen, dinamismoa, uh, basegi lanetan egunguziz, bere alaba eta bere alaba okupatzen eta... Eta apartamendu urtan oartu uh, ginen fite etzela untxa. Eta beraz, berak, galdegin zuen berriz bere basegiratik segirat intzultzera. Ala gertatu zen, eta horretik bizpeiro egonetara. Emaztea berriz piztu zen, mm -hmm. betian da baditu ditu, laro ala urte, bere alabarekin betian da Eta eta erraiten du, eh, apartamendu urtan sartu zelarik, presondegi batean bezala senditu zela erriperiorik gabe, uh, eta uh, nahiago zuela egon uh, nahiztazailago izan beretako, ez da konforte lako hori ez du bere etxe hortan, baina nahiago du hori izan, eta, eta, bizi, eta bizi bizi, bizi kizorion txua eramaiten du hor, bai. Mm. Eta astapen batean, hasi zuen hori, zen zentro ngeizman bat, neto estez, deprezio mm. mota bat, eta hori, bizpairu egunetara, fe, etxerat sartu berriz, eta bizpairu egunetara, berriz mm. uh, altxatu zen, bai. Hey. Hey. Erringarria da, beharri garria da, ta badu logika azken ean pixka bat kaso egiten delarik, hori, etxe bizitza uztea bizi guzian egon zirelarik orre, eta bizi buka era hortan aldatzeak dena hausten du. A, ba, idena usten du, eta justuki egeperio uh, falta hori, uh, egeperio behiak egin behar direi ingurumen behi batean, eta hori uste dut urte batetik goiti uh, zailago egiten dela, eta gogoa ukan behar dela horren egiteko, eta hor, uh, eta bestekasu batzuetan adbietza jatsitara joaitean ere, gogoa ez delariko, eta justuki deia zailtasuna hor delarik, egia da zaila dela, behi zoitura behiak hartzea badakigu, uh, edo zein adinetan zer zailaden ohituren aldatzeak, eta zer angostia sortzen aldoen horrek, beraz pentsatu behar da, justuki bizi bukaera edo bederen zahatzerakoan ohtarat hori uh, egin behar baldin bada eta ohtara behar baldin bagira zer zailtasun izaiten alden, zer zaila izaiten alden eta beraz, horrek akartzen alduen uh, depresioa, jende hainitz bada joztoki zahetxeetan sartu ondotik, askifite ere uh, iltzen direna mm -hmm. eta hori uh, lotua da ere, ez bakarik zainta askotan zahetxean sartzen delari jendea uh, da bere bereziki etxanez lagogeiako atxikitzena eta askotan eritasun bat badelako bizikia intzinatua dela eta beraz uh, azken uh, egun horiek pasatzen dira sajetean ta hor hiltzen da jendea baina egia da uh, uh, buruaren aldetik dena ongidoalarik eta uh, behartuak girelarik hortarat oh hor oh bai, De existtitzen da sin homo eta ajsku hori. Mm -hmm. Simtoomoak ere izendatzen dituzte hemainan pixka bat aiipatu dituzue eh? azkenean apatia edo emoziorik gehiago ez duenak sobera edo sensibilitaterik ez duna agertzen anedonia, deitzen dutenna emozio positiboak senditzeko gaitasun uh, falta bat sortzen duena uh, gogoaren galtzea abulia ekintza gogo galtzea klinofilia. Moden da, hoean eh, gelditzearena uh, anorexia ere eta hitzegite gariot tipia erotipitza tipi, ere, gelditzea ere. Gelditzea Guk, isiltzea, bai tipitza dot gelditzera gelditze hilzer bai gokbadu balitu goi nit uh, justu harekin, diagnostikoaren ondotic uh, poliki-poliki gelitu direnak mintzatzen, gelitu direnak ibiltzen, ez dutegi jo ibili nahi mm -hmm. badakizu uh, uh, posible dutela, mena ez dutegiago sutik egon nahi, beraz uh, diagirik dira, edo oean, justuki klinofilian txartzen dira mm hori -hmm. uh, ez dutegiago jana, ez dutegiago mintzatu nahi eta beratzegia segia da, ogen inguruan bizipozabaten sekatzearen biziki zaila dela eta ingurumenaren zaten biziki da bai Aur, ba, dira ere, uh, bi gauza, uh, lehatzearen sindromoa ipatzen horiek, uh, sindromo bat da, beraz, ganaidu, zerbait uh, konponduz gero, uh, ba, itzultzen alde da, eta ubeki... Bai, kasu bat zuetan, bai, gero nire ustaz, ala ere gehenetan, nire esperientziatik, ikusiritu dalarik sindromo horiek, da gehiago, diagnostiko lagibaten ondutik edo, etu girenak... Mm. Beraz, editasun lagibat, uh, senda ez dena dibita zaldzaimak hori, edo uh, kantzak uh, minbiziaren hori, uh, orduan gehienetan uh, editasunak uh, gaina ahitzen du, biztik egeski, biztadena, murala ez dilarikor, mm -hmm. eta orduan edendea, poliki-poliki itzaldzen da bai. Eta... Zaila da, ba, gibelera egitera, zaila da. Eta kasu bat, batzuetan, ala ere, atseman behar da, egan egin behitut... Uh... Bada sindromo horena, bainan izaiten alda ere uste bat, bere buruaren uh, bukaera, eriotza ikusten uzularik urbil, utzi behar dela ere... Uh Ferran, bai. ingurruentzat den zailtasun hori. Bai, hori beste eztabaida baida bat da, joztuki, bizi bukaera, bakoitzak bizi bukaeraren autatzerena eta duintasun arena, hori beste eztabaida baida unti bat da, baina bai, biztan dena, dugu, ere, asindu homo hori, uh, zerrekin behar da, jendea, bortzatu behar hoteda, jendea, bultzatu behar hoteda, edo justuki. Jo, jo, uh, Uh, auto hori auto bat baldin bada. Sindoomoarrena mm. ez naiz seegu hautu bat dennikkara ere. Bada sindomoa eta bad bizibukaerarena. bai bi gauza dit bedin dira baina nola lotura egitenzinuen sindomoan uh, den ustetz jenak ez du hautatzen, baina hautatzen uh, delarik uh, biziera uh, nolakoa izan nahi dugunek da ho ja jaspetazarena, Iportantea dela, eta ustut gizartean gauk egun uh, aldarik bat da, beti eta gehiu entzuna dena, baina ez dena horrein gain-gainian entzuna, bistanena. Mm. Besenaz gauzak fitago aldatuko ziren, baina bai, galderainiz pausatzen ditu justuki uh, bukera horren uh, inguruan, eta bereziki uh, duintasunaren uh, inguruan. Mm. Bada duintasunarena, etikarena, bakotsaren moralarena. Bai, gero etikarena justuki, hor uh, oh, bada bitikont jasana dugu, ezta gu uh, etikarena justuki izan behinuke jendearen uh, sendatzea, jendearei mm. uh, baina gure uh, la, lanean uh, lehen tasun bat, behintzaten eritzat eta jenerren gustasuna. Jendea ahal bezain goxoki ustea. Eta goxoki hoxak suposatzen badu jendea bakean utzi behar dela, batzutan. Uh, adibidez, uh, norbait uh, baldin badakiko hilzori handena, eta bronxita azkar bat baldin badu, zendako hasi behargira gira. Adibidez, antibiotiko pikura bat egiten, uh, diakinik eta bukaera izanen dela, eta hasiko girela sisztatzen hor minegiten, eta bon, galderainitze badira. Mm -hmm. Nire ustez, gure lana benetan da jendea goxoki ustea eta gosoki hogeke jana edu askotan bakean. Baina hori zaila da, eta ez da bai bizki zaila da, zehe jana edu gosoki, zehe jana edu bukaera, nogi daki noiz den bukaera, hainitza, hainitza, altxatzen itu, galdera hainitza, eta ustut, hor, hor jen ingoran, ez da bai da, da uh, uh, bon, initz oh, oh, bai egiten aldela, baina hor oh, jentzaten nahi agotut benetan azpimakatu du intasunarena, eta justuki uh, mintzatzearena uh, jendearekin, eta ere aldelarik jendeak zah nahi duen, eta zer ez duen nahi, bai, mm. Ebe hori kilan buka dugu gaurkoa. Ujengoan pizkat egin garriago, eh? Nireste gai bati lotuz. gira. Beste gai bat lantzen ondoko. Xiko <laughs> uda intzile. Uda intzileko gai bat. Bado ti dei hatxo bat. Momileskerri mm, mm. da Sofia or eta isaluncha. Bai, berdin radio. Aio.